Jabur empat dari ayat satu sampai lapan Untuk pemimpin musik dengan iringan alat-alat musik bertali, Mas Murdaud Jawablah apabila aku berseru kepadamu, ya Allah Tuhanku yang benar Kurangkan penderitaanku, kasihanilah aku dan dengar doaku Berapa lamakah, hai manusia kamu akan terus menjadikan kemuliaanku satu keaiban. Berapalah maka kamu akan mencintai bayangan maya dan mencari Tuhan-Tuhan palsu. Ketahuilah, Tuhan telah memilih orang yang warak untuk dirinya. Tuhan akan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Dalam kemarahanmu, janganlah melakukan dosa ketika di tempat tidurmu. Sorotilah hatimu dalam senyap sepi. Persembahkan korban-korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ramai yang bertanya, siapa dapat menunjukkan kita kebaikan? Sinari kami dengan cahaya wajahmu, ya Tuhan. Engkau telah memenuhi hatiku dengan kegembiraan lebih daripada ketika biji-bijan dan air anggur baru mereka mewah, melimpah. Aku akan berbaring dan tidur dalam sejahtera. Kerana hanya engkau ya Tuhan membolehkan aku tinggal dalam selamat.